Але цього теж виявилась кишка тонка. Спиртного ані-ні, -ні. бо він, бачите, за кермом та й взагалі. «Для чого ж тоді цю пляшку до лісу везли?» – питається. «Виставити тільки так, де годиться, Про той випадок, коли хтось підсаде, а самі аскети якісь. Самому ж братись за пляшку просто незручно. Ще подумають, що чарколюб. Довелось обмежитись лимонадом. Що ж, хай буде на сухо, без випиття». Хай вважається цей день ще й днем здорової тверезості. На цю тему Лобода принагідно розповів теж бувальщину, ще комсомольську, як його розіграли були хлопці під час доповіді, поставивши на трибуну замість води каравку з горілкою. Нічого, налив, хильнув посеред доповіді і не скривився, довів доповідь до кінця. А тут кон'як п'ять зірочок пропадає. Стоїть не торканий, аж досадно. Молодий архітектор уплітав добре після купання – Мов за себе кидав, але стів мовчаном Розмову не підтримував Хоч мав би знати, як належить поводитись У товаристві Час від часу тільки схрумував Свої бровенята та домашні котлети наминав. Чого він супиться, спитати б його Чи в коханні зазнав поразки Чи все думає про свого корбюз'є На лобиду зовсім не звертає уваги На дотипи гостя Не реагує ніяк Навіть ті стегнасті, що все ближче Крутяться із своїм м'ячем вигнається таліями, і ті йому ніби ні до чого. Молодий, здоровий, свіжощокий, та в такому віці на тобі кожна жилка баграти повинна. А він сидить, хмурка хмурить. Невже і справді йде покоління отаких от сухарів безчуттєвих, раціоналістів беземоційних. Чув десь Лободай про таке? Погамовавши апетит, архітектор одразу ж піднявся. Чемно подякував матері, а в Лободин бік, навіть не глянувши, пішов собі до тих кошоварів. Незабаром він уже стояв у компанії, жваво про щось розмовляв з Миколою Баглаєм, що теж у самих плавках, мокрий ще, звідки з'явився біля студентського казана, привертаючи увагу дівчат своєю елінською статурою. Дуже закортіло Лободі послухати їхню розмову. Чим вони дихають, оці скептики-інтелектуали? Коли наближався до них, почув, що йшлося про собор – Лючився сходу, навпростець. «Що там сталося у вас, Миколо? Хтось, кажуть, з таблицею пожартував? Але ж собор наш від цього не захитався?» Баглая я аж пересмикнуло. «Крізь смагу поблід. Щось, видно, хотів сказати, але стримав себе. «Чи варто було через це вчиняти базар?» Весело вів далі Лобода. «Впізнаю за чіплянку. Хлібом її нагодуй. Дай тільки пошуміти, погаласувати». Та зрештою ж таблицю самі відливали. Треба той новий віділлють. Майстери Литва на місці, не привозні. Зачеплянка наша і чорта зуміє відлити, хіба ні? Награно звернувся він до Миколи. Коли бачив тільки губи, міцно стиснуті, очі незмиренно призмружені. От народжує типів епоха, сказав Баглай до архітектора із неприхованою, якоюсь навіть бредливою зневагою відвернувся від Лоботи. І воєнкоменко теж одразу спину показав на знак презирства. Нечеми. Кинувши співрозмовника, пішли собі вдвого до берега, наче й не було з ними лободи, наче тінь, якась спроменула біля них, нічого не варта. Одначе, треба ж було подумати й про батька. Подолавши хвилину розгубленості, лобода повернувся до воєнкома, уже не розгублений і не пригандлений, видавив навіть усміх на уста. Неквапом одягнувся, подякував гостиному подружжю, пояснив, що йде провідати батька свого металурга. Ніхто його не затримував. Його зрозуміли правильно. Син йде провідати батька. Розділ одинадцятий А студенти після каші, пороздававши позичені ложки та посуд, затіяли переправу на той бік річки, чого сім неодмінно треба було на той бік. Гуртом канючили в якогось відставника гумового човна, а діставши відмову, позв'язували своєю одеженнячко вузли, де котрі почіпляли зв'язані черевики просто на шию, і гайда вплав. Дівчата пливли, піднявши свої спортивні сумочки над головами. А в хлопців вузли та черевики бовлились на шиях, кисли у воді. Все ж переправа завершилась успішно. Товариство вибралось на протилежний берег. Повикручувавши одяг, не реготавшись, бурсачня догукувала звідти. «Спасибі тобі, ліс! Не забудемо вашу добрість, дорогі мостодонти!» Лобода чомусь образився на такі жарти, бо студентській уяві, може і справді, малювався зараз цей ліс у його соковитій первісності, коли ще панував тут мамонтовий ландшафт. Рослися квоя та благородний лав. Мостодонти водились і велетенські слони динотерії. Освіжений з скарбного – Наласканий сонцем його, неквапно рушив лобода лісовою стежкою, наперед уявляючи, як своїм візитом потішить старого. Як уміло ткатиме тканину розмови, підводячи батька до найважливішого пункту, до свого наміру збудувати нарешті сім'ю. А може після одруження варто буде й батька забрати до себе? Єлька ж певна річ не стане заперечувати. Житиме біля них старий обермайстер, доглянути буде по-домашньому. Підуть онуки, їх водитиме на проспект гуляти. Чи й то бородань так любо і з онуками бавиться. Та то ж Лобода, старий, заслужений металург республіки, батько того лободи, що тепер там, на горі. Ну, де саме там, це поки що не зовсім ясно. Повито туманом безвісті, можливі різні варіанти. Цікаво, як батько прийме звістку про одруження, стриманий, суворий від природи, а тут, мабуть, і він розчулиться. Давно я ждав цього сину. Звичайно, сільську дівчину береш, хвалю. Варте вісток уже бачили, даю добро, благословляю. Будинок металургів у мальовничій місцині під лісом, біля озера. З краєвидом на далекі заводи, що все демлять собі на обрії. А трохи правіше, по небокругу знову собор. Давні будівничі козаки, засновуючи тут у безлюдних плавнях свою обитель, свідомо, мабуть, планували, щоб видно було весь час їм те, що збудували вони для своїх святинь. Від старої обителі тут і сліду не зосталось. Хіба що може, які льохи та фундаменти, а решта – все нове. Невисокий, побілений вапном мур огороджує простори подвір'я, а під лісом, прикутаний зеленню, є гарний триповерховий будинок з колонами. Справді, мов лісовий санаторій. Коштом проспілки метару лургів, ще в часи, от женики його». Ось тут у достатку, в державному догляді, спокійно доживають свій вік ті, хто чесною працею заслужив собі право на увагу суспільства. Багатющі городи потяглися в плавні. Підсобка, як добрий хутір, з коровами, молоко щодня свіже, індиками, качками, садом, плантаціями виноградників. Самі ж пенсіонері і доглядають це. Але до роботи тут нікого не силують. Якщо хочеш, працюй, будь ласка. Але цілком з власної волі, на громадських та бимовити засадах. Обирай заняття, до якої маєш нахил, до чого лежить душа. Хтось заохотився до птиці, інший до бджоли. Хто любить виноград – давай до виноградних лос, де грона наливаються. Кому до смаку помідор – вирощуй м'ясистці, болгарських сортів, помідори. На поких плавневих ґрунтах, збагачених весняним намулом, все йде вріст фантастично, вже не так, наче десь на іншій планеті, вигріті іншим, живлючішим сонцем. Чи може справді в цих плавнях діють якісь біостимулятори? Просто гігантизм якийсь. Коли гарбуз, то не піднімеш. Звічка картоплі набереш восени повний відро бараболі. Кавун розчахнеш – жаром палахне. Пут сонця в ньому – іскристого, соковитого. Королівський десерт – освіжливий, прохолодний, герметично впакований природою в рябу або туманисту шкіру. Рай – не життя. І в цьому раю люди живуть. Прості наші радянські люди – Такі, як батько твій Ізот Іванович, трудяга ветеран, справжній представник його величності робітничого класу. Не обійшлося, правда, без демагогії. Доводилось чути, що рідного батька, мовляв, державі на шию накинув. Та коли всіх слухати, зрештою, держава, це ми. Звичайно, старість нікого не веселить. Все в цих людей у минулому. Згадками тримаються, колишніми заслугами живуть, не те, що в тебе, майже все ще попереду. Твоє майбутнє золоте поле дії, обрань, висувань. Правда, заїдає проклята текучка. Дзвінки, виклики, накачки. Куди вже про батька? Про себе подумати нема коли. Якщо кому з вас, дорогі ветерани, хотілося б, крім достатку, крім підсобок своїх, ще й родинного тепла, дозрозумійте. Життя є життя. В нього свої невблаганні закони. Можливо, що який-небудь старий більшовик з барикадної, учасник трьох революцій, теж змушений тут доживати вік одинцем. Хай пробачає, що рідко заглядає. Але ж треба комусь рухати життя – нам не можна перетворити нянюк біля вас. Нам давай метал, прокат, сталі високоякісні. Це ж ви самі для нас усі можливості створили. Ростіть, сказали. І треба рости. З такими думками Лобода зайшов на подвір'я. Перед головним ясно-білим корпусом сновигають старечі постаті. Хто гріється на сонці, хто сидить у голодку, куняє так, мабуть, як і щодня. Бо тут буднів нема. На завод поспішати не треба. Тут один довжелезний вихідний, як у майбутньому суспільстві. Батька ніде не видно було. Директор закладу, бритоголовий, в'язистий мужчина в часучевім костюмі сидить у затінку під горіхом, під зеленим його шатром, і начепивши окуляри, книжку читає. Людина обов'язку, він і в неділю безвідлучно на посту. З ним Лобода познайомився, ще коли батька влаштовував. Кадровий військовик був у високому чині, і хто б міг сказати, що з цього залізного служаки військовіка вийде Тахій – «Архіпастер – дбайливий, мирний господар-доглядач цієї обителі щасливих пенсіонерів». Лобода син підійшов, за руку поздоровкався з директором, який чомусь відповів на привітання без ентузіазму. Невдоволений, може, що давненько не провідував цей товариш свого старого, чи просто, що передавали йому читання, ніяк не начитається, маючи сім вихідних на тиждень. Пробатька сказав Лободі, що «старий живий, здоровий, коли треба, мовляв, то розшукаємо». І, підкликавши котрогось з молодших пансіонерів, дав завдання сходити на пасіку і розшукати там лободу Ізота з восьмої палати. Доки говорив це, з груботесленого обличчя його все не сходила пісна гримаса невдоволення. Лише коли відвідувач поцікавився книжкою, змістом її служака став ніби милостивіший. Виявилось, що в руках у нього книжка про життя Кампанелли. Був такий діяч. Чернець італійський. Багато літ сидів у в'язниці, і там твір свій написав про місто Сонця. «Твір серйозний, але має вразливі місця. Утопія, власне». Директор, видно, був загартований критикан, бо, не схиляючись перед авторитетами, упевнено взявся критикувати того Кампанеллу. Те, що він вимріяв, мовляв, міг вимріяти лише монах. І вічний в'язень. Нормований розподіл одягу, їжі, продуктів праці. Передбачав розподіл навіть жінок. «Невже жінок?» – зацікавлено посміхнувся Лобода.